essayer de de défendre le territoire <gibansi> me semble être le rôle majeur le rôle premier du Sénat. De bozaren entzunaraztea daen etako lehen betebeharra. Lurralde kolektibitateak ere behardira zaindu beren autonomia mehatxatua da, hala nola autonomia fiskala. J'aimerais utiliser pleinement mon mandat pour faire avancer par exemple les La bas... Badira, Euskalegiari lotu dozier bereziak, ene kargoaldiaz, egina ala baliatuko niz, gai batzu. ala nola, Euskararen erakaskuntza edo Euskararen lekua bizi sozialean, bake prozesuaren elkarbizitzaren alde hariko niz, oai arte kargoa ukan gabe egindutan bezala. Defors, des dossiers, des, des maires... Eta, badira ere, hausap ezen dosierak, bereziki herritipitakoak. Senditu dut, kampaina huntan, estadoko administrazioniaren pajean defentsari gabe zirela. Ejandaiet, hurbileko senatari bat izanen intzela, beren txerbitxuko, laguntzeko, beren dosierren aitzinarazten, administrazioniaren pajean.